Zimányi Vera Lepantó, 1571 Előzmények A Lepantói öböl a Jón tengerből kelet felé nyíló, hosszú, szabálytalan alakú tengerszoros, amelynek északi partján fekszik a kis kikötőváros. Lepantó A kelet-nyugati irányban elterlő öblött Északról is görög partok határoják. Kelet felé mélyen benyúló folytatását már korintoszi öbölnek nevezik, délről pedig a Peloponészos félsziget övezi. Ha a Peloponészos félszigetet egy kesztyűhöz hasonlítjuk, akkor a lepántói öböl a kesztyű csuklóra simuló részén helyezkedik el. A lehető legjobb védelmet biztosítja egy hajóhatszábára oltalmat nyújtva a Jón tengerháborgásai ellen. Itt játszódott le a világtörténelem egyik legnagyobb tengeri csatája, amelyet 1571. október 7-én a Szentligában tömörült spanyol, velencei és pápai hajóhad vívott a török flottával. A csata a keresztények első győzelmével végződött. A regényes életű fiatal főparancsnok, Don Juan de Austria, az európai közvélemény szemében az ifjú keresztény hős megtestesítője lett. Legendássá vált alakjára még a XX. század elején is emlékezett a spanyol és az itáliai népköltészet. Úgy szokták emlegetni ezt a nagy tengeri ütközetet, mint amely döntő fordulatot hozott. Megtörte a törökök tengeri hatalmát, és lefékezte a törökök földközi tengeri terjeszkedését. Úgy is számon tartják, mint az utolsó klasszikus típusú tengeri csatát, amelyben a küzdelem az egymást teljesen megközelítő ellenséges hajók legénysége között, lényegében kézitusa formájában dőlt el. Rohan pallókon nyomultak egymás hajóira, ahol azután kézi fegyverekkel küzdöttek. A tüzérségi előkészítésnek még csak járulékos szerepe volt. A nehéz vitorláshajók mozgatásához még evezősök tömegét is felhasználták. A nagyszámú legénységnek így csak egy része vett részt a harcban. E vélekedések ellenére sem állíthatjuk azonban, hogy a csatának döntő szerepe volt, és a török ellenes harcokban új korszakot nyitott volna. A nagy győzelem után egy évvel ugyanis a törökök az elveszettnél is hatalmasabb új flottát állítottak fel, és segítségével észak-afrikai területeket foglaltak el. De ha a Lepantói csata nem is hozott olyan látványos fordulatot a földközi tengeri erőviszonyokban, mint ahogyan azt a győzelem első mámorában gondolták, valami mégis megroppant a török birodalomban. Tengeri hatalma ettől kezdve kétségtelenül hanyatlásnak indult. Mire a XVI. század végére az angolok átvették a spanyoloktól a vezető szerepet az Atlanti óceánon, a földközi tengeren a meggyengült török hajóhad nem jelentett már életveszélyes fenyegetést a spanyolok hátában. Idáig azonban hosszú út vezetett. Lepantó előtt a török hadsereg és hajóhad a legyőzhetetlenség hírében állott. Az európai hatalmak immár jó két emberöltő óta kénytelenek voltak tudomásul venni az oszmán birodalom folytonos terjeszkedését. Sokáig csodálatosnak, érthetetlennek. De mindenek fölött félelmetesnek tartották ezt a fegyelmezett, bátor, fanatikus hadsereget, kitűnően megszervezett ellátásával, katonáinak nagy harci értékével és józanságával. Csodálták, gyűlölték és féltek tőle. Erre minden okuk megvolt, hiszen az évszázad elejétől fogva. Lépésről lépésre kellett visszavonulni előlük. Miután a törökök 1516-ban Szíriát, 1517-ben pedig Egyiptomot elfoglalták, 1520-tól nagy Szulejmán szolimán személyében kiemelkedően tehetséges vezető került az erősen terjeszkedő birodalom élére. 1521-ben Nándor Fehérvárt, a mai belgrádot Magyarország kapuját vette be. A következő évben pedig a földközi tengeren Rodasz szigetét foglalta el. 1526-ban a Mohácsi csatában az önálló egységes magyar államot szüntette meg. 1541-ben pedig Buda elfoglalásával, Állandósította a Magyarország három részre szakadását, másfél száz évre megszelva középső részét. A törökök magyarországi terjeszkedése erősen foglalkoztatta az európai közvéleményt, de földközi tengeri előrenyomulásuk még ennél is nagyobb riadalmat keltett. 1538-ban elesett a görögországi, epirusi Prévéza, tengeri erőd, a velenceiek birtoka. És a következő évtizedben a törökök az afrikai kalóz királyokkal szövetkeztek, hogy egyesített erejükkel a földközi tenger feletti uralmat is megszerezzék. Ez már több európai nagyhatalomnak a lét érdekeit veszélyeztette. A földközi tenger Szicília és Tunisz között annyira összeszűkül, hogy ezáltal természetesen tagolódik két jól elhatárolható részre. A keleti medencében a törökök már jó ideje megfosztották Velencét attól a kizárólagos hatalmától, amelyet korábban e térség fölött gyakorolt. A földközi tengerhez tartozó Adriai tengert Velence saját beltengerének tekintette. Jelentős hajóhadával, valamint az Albán, Görög partoknál egy sor kisebb szigeten és parti településen épített erődök sorával biztosította itt a Szilárd uralmát. kulcsfontosságú stratégiai szerepe volt Korfu-szigetének, amely az otrántói szorosnál mindössze 72 kilométernyire összeszűkülő Adriai tenger bejáratát őrizte. A törökök sokáig nem merészkedtek nagyobb hajóhaddal a velencei beltengerre. De a kelettel folytatott kereskedelem révén meggazdagodott velencének ennél sokkal több és messze fekvő támaszpontra is szüksége volt ahhoz, hogy biztosítsa áruinak folyamatos szállítását. Ezt a célt szolgálta egy sor kisebb sziget majd a Peloponészos félszigetről délre fekvő Kréta szigete. Akkor Kandiának nevezték. És mindenek előtt Ciprus. Ez a messzi keleti támaszpont, amely a közel-kelet nagy kikötőinek, elsősorban Tripolisnak és Tirusznak, egy a szájában feküdt. 93 kilométernyire a szíriai partoktól és nagyon megkönnyítette a velencei hajók közlekedését. Itt vették a fedigazetükre a távol keletről karavánokon szállított sejmet, drága fűszereket és ékszereket. Az egykor virágzó részbányáiról híres Ciprus, ez a bizánci birodalomtól független név állt Szigetország, évszázadokon át több-kevesebb önállósággal rendelkezett. Velence azonban elhatározta, hogy megszerzi magának-e fontos támaszpontot, amely egyben viruló gazdasága miatt is kívánatos hódítási cél volt. A szigetlakók cukrot, sót, gyapotot és különféle élelmiszereket termeltek. A nagyon nehéz munkát igénylő cukortermelést nem is akármilyen módszerekkel folytatták, Cipruson, valamint a dzenóaiak fekete tengermelléki birtokain már a 15. században rabszolgákkal műveltették a cukornád ültetvényeket. Az amerikai gyarmatokra ezt a mediterrán világban kialakított újkori rabszolgarendszert ültették át és terjesztették széles körülön a következő évszázadban. Velence nagy mestere volt a diplomáciának. Ha tehette, padakozás helyett inkább politikai eszközökkel terjeszkedett. Ciprus megszerzése irányában is sikeres lépéseket tettek. Második Jakab, Ciprusi király, feleségül vette a szép és sugárzóan okos, művelt velencei patrícius lányt, Kornáró Katalint, akitől fia is született. Az állam érdek azonban mindenek felett állt a Kalmár köztársaságban, és jól bevált módszer szerint egy kis méreggel hamarosan özvegyet csinált a konfitásnőjükből a ciprusi királynőből, aki hű alatvalóként és a velencei szenátus eszközeként 1489-ben lemondott örökségéről Velence javára. Így lett az egész sziget a köztársaság tulajdona. Hát, hogy alapos munkát végezzenek, meggyilkolták Katalin kisfiát is. Ezzel elejét vették annak, hogy később trónkövetelő váljék belőle. A szép és szerencsétlen özvegy visszatért hazájába, ahol birtokkal, kastélyjal jutalmazták. Élete végéig művészekkel, tudósokkal népesítette be udvarát, és társaságban elmélkedett az élet forgandóságáról. Most ez a fondorlatosan megszerzett sziget került veszélybe, mert a törökök is szemet vetettek rá. A földközi tenger nyugati medencéjében viszont más államok versengtek a hatalomért. Bármennyire félelmetes volt a török birodalom ereje a 16. század közepén, ötödik Károly német-római császár és panyol király országainak gazdasági és katonai erejével, politikai tekintéjével a török portának is messze menően szábolnia kellett. Ötödik Károly óriási, de lazán összefüggő tartományokból álló birodalmat örökölt. Nagyapja Habsburg Miksa császár volt, aki burgondiai Máriát vette feleségül, megszerezve így a burgund tartományok nagy részét. Fíjuk, szép Fülöp, politikai tekintetben ugyancsak rendkívül előnyös házasságot kötött. A két hatalmas spanyol tartományt egyesítő Fridgből. Aragóniai Ferdinánd és kasztíliai Izabella házasságából született Johannát vezette oltárhoz. A szerencsétlen királylányon azonban már kora fiatalságában kiütköztek az idegbaj tünetei, amelyek élete további során csak súlyosbodtak. Ennek ellenére olyan mélyen ragaszkodott férjéhez, hogy amikor megözvegyült, Egyszerűen nem volt hajlandó megválni szép fülöp holtestétől. Azt évekig nem hagyta eltemetni. Tizenegy évi boldog házasság után, csak nem ötven évig élt férje emlékének egyik kastélyába elzárkózva, őrülten. E házasságból származott ötödik Károly aki mindkét szülője révén hatalmas tartományokat örökölt. Egyik nagyapjának a sírba szálltakor, 1516-ban ő örökölte a spanyol királyságot a hozzátartozó Nápóial, Sziciliával, Szardiniával, valamint az újonnan meghódított spanyol gyarmatokkal együtt. Másik, Habsburg nagyapjának a halála után Német Alföld, az akkori Európa legdinamikusabban fejlődő országa. Továbbá a mai francia ország határos keleti felén elterülő francs Camté tartomány, valamint a német-római császári korona szállt rá. A francia királyok aggodalommal figyelték a Habsburgok családi hatalmának ezt a félelmetes megnövekedését. Joggal érezték úgy, hogy a Habsburg birodalom bekerítette országokat. Hátukban az évszázadok óta ellenséges angolok, északon és keleten német alföld és a császár főhatósága alá tartozó német államok, délen pedig Spanyolország. Ebből a gyűrűből egyedül Itália felé reméltek kitörni. A helyzetből következett, hogy a francia és a spanyol uralkodók több mint egy fél évszázadon keresztül elkeseredett harcokat vívtak egymás ellen Itália földjén, amelyet alaposan tönkretettek. A pápák hol az egyik, hol a másik fél mellé álltak, a helyzet a kényszerűség szerint. A mindkét felet alaposan kimerítő küzdelemnek, Végül az 1558. évi Cati Cambréi B kevetett véget, ennek értelmében Nápoly, Szicília, Sardínia közvetlen spanyol uralom alatt maradt. Milánó az alá került, és a többi itáliai államban is nyomasztó spanyol befolyás érvényesült. Egyedül a Velencei köztársaság tudta megőrizni, teljes függetlenségét az itáliai államok közül. 5. Károly szembe találta magát a török tengeri hatalommal is. A Spanyolországból kiűzött és Észak-Afrikában megtelepedett mórok elismerték a törökök főhatóságát és állandó kalózkodással fenyegették a földközi tengeri-spanyol hajózás biztonságát. Leghíresebb kapitányuk a görög származású Hayreddin barbarossa, a vörös szakálló kalóz király volt. Ő szervezte az addig jelentéktelen török hajóhadat ütőképes flottává. De ötödik káro is tudatában volt a tengerészet fontosságának. A spanyol állam tulajdonában lévő hajókon kívül, vagyonos zsénovai kereskedőktől bérett hajókkal is növelte flottáját. Károly folytonos hadakozásához semmi pénz nem volt elegendő, sem a gazdag német alföld adói, sem az amerikai nemesfilmszállítványok. Itáliai bankárokhoz kellett fordulni a kölcsönökért egy alkalommal az egyik legvagyonosabb és legelőkelőbb genoaik arisztokrata és pénzeber, egyben kiváló hajós, Andrea Doria látta vendégül ötödik Károlyt és fényes kíséretét. Tudta, hogy megcsinálhatja a szerencséjét, ha jó benyomást tud kelteni a hatalmas uralkodóban. A kikötő egy részét elrekesztette és megtöltötte, Borral. Abba állított egy díszes hajót, amelynek a fedélzetén rendezte a vendégséget. Valahányszor a közben kiürítettek egy kupa bort, a remek művű aranyedényt a tengerbe dobták, és újat hoztak helyette az egész részére. Ez az elképesztőnek tűnő gazdagság, még ötödik Károlyt is elkápráztatta. Hát azt természetesen már nem mondták meg neki, hogy a hajó körül egy hálót feszítettek ki a bortengerben. És később minden szépen összeszedték a mesés kincseket. Az összbenyomás minden esetre igen kedvező volt, és a tehetséges Andrea Doria nem csak nagy pénzügyleteket bonyolított le, hanem 5. károly flottájának a főparancsnoka is lett. Ő vezette 1535-ben az uralkodó győzelmes hadjáratát Tunisz ellen, és ugyancsak ő mentette meg 1541-ben a tanácsa ellenére folytatott sikertelen algériai hadjáratban a császári sereg maradványait. A hatalmi vetélkedéseken kívül a vallási kérdések is megosztották a nyugati államokat. A reformáció nem csak egy sor német fejedelemségben, Svájcban, Skóciában, Angliában, német alföldön terjedt el, hanem Franciaországban is erős gyökereket vert. A hamarosan meginduló ellen reformáció ügyét a spanyol Habsburg uralkodók tették a legnagyobb maguk magukévá. Ötödik Károly azonban úgy érezte, hogy hosszú uralkodása alatt már túl sok problémával kell viaskodnia. Megfáradva, 1555-ben lemondott trónjáról, és élete hátra lévő két évét egy kolostorban töltötte el. Birodalmát, amelynek egységéért évtizedeken át annyit küzdött, maga osztotta ketté. Fia, Második fülöp örökölte Spanyolországot a gyarmatokkal, Német-Alfölddel, Franz Comtével, Nápolyjal és Miládóval. Károly öccse, Ferdinand viszont, aki 1526 óta magyar és cseh király volt, megkapta az osztrák tartományokat és a császári koronát.